Знявши очі до неба, чи вдасться врятувати для нащадків унікальне творіння двох майстрів, архітектора Бернарда Меретина і скульптора Іоанна Георга Пінзеля? Відповіді на це запитання і досі немає. А тим часом у підвальній ратуші збирається вода. Наче з-під мурів піднімається і опадає підземне море. Дах почасти перекрили, але відбудовчі роботи через брак коштів зупинили. Отже, перлина архітектурного мистецтва XVIII століття і далі руйнується. На жаль, досередини годі потрапити, там панує занепад. Ратушу замкнено. З дванадцяти, за іншими джерелами, з чотирнадцяти, а то й більше скульптур, якими був прикрашений фасад, уціліли фрагменти. А тепер пройдімо в цю вуличку. Їм було по дорозі. Голос із чіткою дикцією вів усіх уперед. Микола Василь Потоцький, як сказала Бліна Костенко, п'яндига та гуляйда. Його замок-палац у Бучачі був місцем гучних бенкетів і гріховних утіх. Можливо, переломним моментом життя став випадок, коли в нападі люті він убив дівчину, яку в легендах називають Бондарівною, а відтак на знак «Покути». Почав витрачати значні кошти і докладати великих зусиль, щоб збудувати чимало храмів. Не відставайте, будь ласка. Ми щойно з вами були у Покровській церкві. Тепер дорогою до замку зайдемо до Успенського костелу. Тут їхні шляхи розходилися. І поки з Корсовода було чути, лунало. Можливо, майстер Пінзель похований під цією спорудою, бо саме для неї він свого часу виготовив Вівтар тут він брав шлюб, тут хрестив своїх синів. Однак записи про шлюб та про хрестини збереглися, а про смерть і поховання ні. Де він похований, навіть могильної плити не збереглося. Бучач веде Ірину з Яном далі, до опеля, помитого дощем. За кам'яним низьким парканом, викладеним з річкового каменю, скімлить пес. Він своїм чорно зором бачить щось таке, чого не помічають люди. Місто ховає в собі інше місто. Містичний, міфічний Бучач – на нього згори самісінької ратуші споглядає сармацький філософ. Його ніхто не пам'ятає, а він там є. Сидить там у півоберта, проводжає заїжджих очима. Їдучи назад, раз у раз згадували пережити в підвалах ратуші. Що це було? Ірина врешті переконала б себе в тому, що така з ними трапилася галюцинація, одна на двох. Може, надихалися застояного повітря підмурів, але відірвана на курці кишеня та сліди на кросівках, що їх довелося відчищати вологими серветками, свідчили все, що з ними сталося. Це правда? Ян переконував, приблизно так само траплялося в дитинстві, але тоді він відбувався тільки легким переліком. Вітер дмухне, десь наче вода зажебонить, та й по всьому. Однак і ратуша на ту пору була інша. Ще стояли на горі деякі дивом уцілілі скульптури. Коли так піде й далі, хоч куди вже далі – то за законом збереження енергії вся та сила, що нуртувала в камені скульптур, перетече в підвали і перетвориться колись на нечуваний вир, що зніметься вгору. Ян і сам не чекав, що викличе таку потужну хвилю вітру та води. Їхали в густих сутінках, наздоганяючи світло фар, а бачили перед собою – «Підземну ратушу». «Я колись ходив туди на музику», – розповів Ян. «У ратуші була музична студія. Одного разу ми з товаришем опинилися на даху, бо хтось забув зачинити двері, що вели до кручених сходів. Ми вибралися на гору, вилізли через широкий лаз чи то вікно на вузький балкон» і обійшли по колу вздовж усієї балюстради. Я побачив тоді деякі скульптури. Вони ще були на своїх місцях. Ззаду вони мали такий вигляд, наче були невикінчені. Скульптора більше хвилювало, якими їх побачать із площі. Нас із товаришем налякав якийсь вуйко, нагримав – Погнав за нами, а я впав, підвівся, збіг униз. А товариш каже, чого так довго? Я мац на голові о, гуля. Ага, думаю, ось воно що. Я, мабуть, зомлів на кілька хвилин, а тоді відразу і пригадав. Та я щойно летів над містом, здіймався над раточою. І каріатиди, які каріатиди! Хто їх там коли побачив на ратуші? Підводили голови, тримаючи свої тягарі міцними руками. Дивилися мені вслід. Я бачив гігантського невільника. Його руки, скуті за спиною, тремтіли від напруги. Плечі судомило, він намагався розірвати пута. Це ось-ось мало статися. Я навіть злякався, що зараз порсне на всі біч дрібне каміння».